Vad majs! Det är så ljuv, gud! Krut, alltså! Vad är tanken att vi ska göra det här, egentligen? Åh, den är en Jag kan inte plöta att inte var längre! Ett, två, tre! Tjockes! Vem det till? Armens men solo, solo, solo! Nu <skratt> <skratt> dunkar vi igång igen här. Ja. En gång till. En gång till. Alla dåliga program går om. <skratt> vi har fått göra om ett par gånger. <skratt> Men kul att mycket funkar nu, Anna. Ja, jätteroligt. Verkligen. <skratt> Hur fan var helgen för er då? Vart har någon bärts? Ooh! Ja, det kan man väl R kanske säga. Rökredå eller? Det är mitt. Littsandimma, alltså. <skratt> ja. Kanske mer demet för eh, vissa än för andra. <laughs> att, eh, utan att nämna några namn då så var ju, var ju jag <laughs> tvungen <mer> att eh, <laughs> ta igen två månaders eh, absolut nykter. Åh <laughs> oh, jävlar vad <för> <laughs> det är lättare. Remix! man Helvete. <laughs> vad Din röst. Det var, en, det var som en Swedish House Mafia drack in en schysst sound-effekt på, på dig när du snackade. Så. Är, det, är det fortfarande så? är det är lite bättre nu kanske. Det lät ja. jävligt balt i alla fall Ja, men det är så jag gör. Jag freestyle lite igen Ja, nykterhyt. <laughs> <laughs> ja, nej, men det var ju mycket trevligt tycker jag absolut. Som sagt... Det var, var ju lite grann igen Och det gör man ju med bravur Måste jag påstå Ja men det, det måste jag hålla med om Jag förstår ju. slog en, en liten flukt ut genom fönstret här Och kolla ner på bakgården Där ligger Två stycken otuggade kisbörjare I rabatten <laughs> <laughs> Trots att de har varit ner i Eriks mag Och <laughs> Jag måste ju få inflika lite grann här då när vi ändå är inne på det här. Ja. Vi? vi? Jag och Toffe var ju då på Undici av alla ställen. Stek? Ja, det, jag vet inte om eh, Brolin fortfarande äger det. Jag har blivit stängt och öppnat ett par gånger de senaste åren. Men, ja, jag vet, hur som helst, när du kom in där så sitter ju Thomas Brolin, fet som ett svin. Sitter du, han där? Gjorde han det? Ja, det gjorde han faktiskt. Och, Autograf? Nej det var inte ingen autograf. Han, eh, han rantar runt där och bökade med sitt tryn Ner i någon trötta drinkbord och något slag jag vet inte. Men det roliga var alltid att det, det här är sjukt lag Och du kommer ju gräva i Men det var inte bara Thomas som var där Utan både J.O. och Jord. Vad <laughs> fan Gäng, Hjärngänget var samlat alltså. Ja det är så sjukt Det var som att kolla på, det var som att kolla på en video av Alla vi längtar vad oh, var oh, doktorn? Står han i dyre båset eller? Men, alltså det här är lite sjukt Thomas Rudin, han är ju Han har ju säkert fått sina damer Genom åren, genom att han har varit känd Och rik och allt det där Men alltså, jag... han måste ha passerat det här nu För nu är han så jäkla ofräsch Så att han kan nog inte ens få en brud längre men finns det någon bäst föredatum på, på sånt där? Alltså, har man en gång varit med i VMs världslag, så har man ju ändå varit med i VMs världslag. Ja. Jag vet. Men har man också blivit utsatt till Premier League's sämsta värmning genom alla tider, så har man ju varit det också. Jo, men det är kanske i England, han är han inte för damen längre, men i Sverige så kommer ju alla minnas om dem för sommar 94. Är. Det... Alltså, han kan ju för en extra gig, alltså julskinka det <skratt> är <skratt> ju Men sen sen sen att han det måste jag hyllana för. Att han hoppar runt på dansgolvet och gjorde sina jävla Brolin Det var det enda <skratt> <skratt> <skratt> Nej. Han, kör, han körde sina jävla VM94 piruetter. <skratt> <skratt> och det alltså trots att han är att han är rätt så Rultig så han har ju fortfarande touchen i snurren liksom. Han har det eller? Ja, det har han. Det är, det är kul att höra ändå alltså. Men dogs, eh, sen dogs, eh, sen, sen har vi Giovanni, Förskjutta. jag fortsätter. Ja, men jag tänkte på Giovanni han är inte fet som en flin, men eh, är han också gillar på. <laughs> ja. <laughs> alltså jag vet inte om jag önskade att jag skulle se det, men jag såg nog inte han han satt inte och drog några linjer på krogen i alla fall. Nej, det... Men bara, han, var väl, han var väl kusligt misstänkt, Slash kanske till och med dömd för att koka in brott förut, eller? in ja. Jag vet inte. Ja, det. eller Jag som har rökt. Jag som har dragit en lina och <laughs> <laughs> <laughs> jag, jag, faktiskt, Det vet jag inte någonting om faktiskt. Eller det bara att han har haft för kärlek till flaskan. Ja, han är ju extremt törstig i alla fall. Alltså, ja. om, eventuellt den törstigaste idrottsmannen i Sverige någonsin har haft. Efter... Ah, okay. ah, ja Han gillar ju att dansa det gör han också. det visste inte jag eller vadå har, har jag missat något här Nej men det är ju, det är bara poppar upp i minnet här nu någon slags hela sida i När han ligger i sjukhussängen med typ brutet ben och Brolin och Alban står där bredvid och tröstar honom för att han har brutit benen och Ja Just det. Och bara... ja. <laughs> typ ja. dansa på någon baddisk eller något sånt där och, och ramla ner och typ bröt döjen. Ja just det. Det stämmer. Den var ju George W. Scott. Han var också där. Då ska jag säga att den här gången så höll han sig faktiskt rätt bra i skinnet. Han gick inte runt och raggade på alla snubbar han såg den här gången. Det här, det här är någonting som jag faktiskt också tänkte komma in osäkert på. Det här med att vi, ska, vi har ju rykten som vi varken vill bekräfta eller dementera angående... Han går i Gjords sexuella läggning. Ja. ja det, det är en annan historia. Men jag hade ju förmånen alternativt oturen att stå framför honom i Tåkan. Oj. Ja, han höll sig kusligt nära. <laughs> och jag kan svära, nu hade jag i och för sig kanske inte... Och var kanske inte vet vilka sinnesfulla bruk för att göra den bedömningen. Men jag kände nästan som att någonting lite lätt petade mig i baksen av ryggen. <laughs> Sen ska vi också säga att George, han får ha vilken sexuell läggning han vill. Det är ingenting vi fördömer. Eh, vare sig åt det ena eller andra hållet. Fan vad nej, fan passiv när nu går bara. Alltså, borde... <laughs> vad är det här? Dagis. <laughs> det här är ju public service. Vi ska också säga att det finns andra boxare förutom George Scott. Uh, yeah. <laughs> George Foreman är också en bra boxare. <laughs> för att nämna någon. Ja, oh, herregud. Har du såg hockeykväll för någon vecka sedan. När du snackade på något Ja, Någon ja, ja, ja. <laughs> <laughs> tog upp en Bauer stoppkunde där och bara han bara David Felder ja. annars ex ananasen ja. <laughs> bara, så finns det andra måvakschöjd också en Bauer som ja. är jättebra <laughs> det finns andra sockgrupper exempelvis från Nio ja. <laughs> det finns också andra brödkorgar man kan beställa äh, Ikea och så ja men det, var, det... Det, det var en bra helg, måste, kan vi sammanfatta det som Ja, det var mindre bra dagen efter där när jag skulle sätta mig i en bil i 14 timmar. Åka tillbaka till djungeln igen? Ja. vart civilisationen och vänta från för en jag vaknade upp där med mer eller mindre blykepa och skulle möta då flyttvän med systra och bli svärmor och allt vad fan det Och då var jag inte så jävla taggad på att åka bil där. Men det fick man ju ta för laget helt enkelt. Men... Körde du hem eller? Oh, ja, visst. Jag körde. Jag satte på mig sårbilarna alltså, och du när jag satte på uh, färd... Uh, Cruise Control. <laughs> Cruise Control. <laughs> Autopilot. Jag... Alltså. <laughs> och så du när du bara. Nej, var... <laughs> Nej, det var inte läge. Ja, oh, fan. Ja, men det låter som en jämst kul. Uh, toffe, fråga Kolon. Uh -huh. Blev det någon uh, pulverpudding på söndag eftermiddag? Nej, uh, det blev fan inte det. Vi uh, gick och köpte en... Uh... En påse överdimensionerat mycket godis. Och så hade vi lite chippe och dippe och sådär. Så, där. så man hade lagom med ångest liksom när man har satt i sig där. Så att det var inte riktigt läge att kliva på de lite tyngre chokladpuddingshistorierna direkt. Oh, var det där en metafor för att ligga en mörkyad? <laughs> <laughs> ja, jag hade inte riktigt mag att göra det, alltså... Jag... Jag jag... Inte här jag, Nej. Nej, jag har ju jag har ju trots allt ett stadigt förhållande så ett block och klara oh. <laughs> Ja, exakt. Axel söt. bara socker. Um... Du, kan, alltså du kan mot din egen Vetskap ha myntat Den absolut fetaste metaforen för att ligga med mörk hyad. <laughs> ja. Det är fett. Vi, vi har ju liksom inte påat det här avsnittet än. Nej. Ska, nej. ska, ska vi göra det eller ska vi skita i det den här gången? Alltså du är ju ordförande för påningen alltså. Du sitter med klubban. Ja nej men vad fan jag... Vi skiter på. <gör> det är ju bara lite roligare att bara köra. Ja ja. Eller hur? Jag har ändå intro också. Ja men exakt. exakt. Jag skulle bara ta upp en grej här. Vi har liksom... Man har ju gått genom sin, sitt... Idrottsliv och Fördömt Nästan till alla tränare Man har haft någonsin Och alltså, Lite närmare tanken nu så Stämmer ju faktiskt att De flesta människor som ägnar sig åt att Träna något lag i någon form Är ju fan på något sätt Störda liksom De har ju något fel i, i skallen <hör> um, Jag bara tänkte Kolla har ni har ni några sköna eh, grejer och lyfta? Liksom, någon skön coach som har baller ur på, på någon vänster? Alltså, jag, jag måste ju bara säga då att det att alla coacher på något sätt är störda kan jag ju delvis hålla med om. Men det måste ju ändå vara på sån nivå där de inte tjänar mycket pengar. För tjänar man mycket pengar, då är man bara skön. Ju. Ja, men, alltså, Jag skulle faktiskt vilja motsätta mig det där och säga att det, alltså, utvecklingsstördheten stiger i, alltså, som en rak kurva mot gentemot hur mycket pengar de tjänar. Man kan lägga in en graf eller? Ja, exakt. Alltså det det, det har. Alltså, på y-axeln och pengar på x-axeln eller? Ja, exakt. Och så har vi en eh, korrelationskoefficient. <laughs> <laughs> ja. <laughs> uh, uh, nej men, men alltså jag men oh. för att, visst när man var liten då, då var det ju någon, någon fasta liksom som uh, Ja, han han coachar laget och Hans grabb fick ju alltid spela Alltid mer än alla andra och, Fast han kan ju ändå vara liksom schist. Man tänkte inte mycket på det Man var ju lite lack på att hans grabb fick lira Fast man fick ju ändå själv lira För att man var ju ändå bäst liksom. Men sen när man man blir Kommer uppåt lite grann I vissa fall så är det fortfarande Farsan där som står Och coachar typ Peter Forsberg och Kent Forsberg Alltså till... alltså till och med där liksom. vad, vad hade Peter att göra i landslaget Till exempel när ja, var... hur? Han är ju så jävla dålig alltså. Alltså, Okej okay, jag, jag, jag tar för givet att du hade tänkt att lyfta en, Vi har ju haft gemensam tränare Vid tillfället på. Ja, ja exakt, exakt. Ja, kan, Om inte du tar det, tar jag det Men ta gärna det du Och ta det gärna på en gång För jag vill bara höra den historien ska, ska jag outa namnet jag gör det äh, ja. Ja. Ja. Vågar vi göra det här Vi sköter ingenting kalla, kalla han för något Ge typ. ett alter ego typ, oh, Okej okay. okay. okay. vi har honom uh, Alias ett uh, Arnold Uddman <laughs> Vilket också är hans riktiga Men vi kan kalla honom för Arnold Uddman <laughs> ja. han, uh, han, han Han hade många fel där, Men det som var det roligaste Med hela det här Det var att alla hans teorier han hade de var ganska kontroversiella och sådär Och man kan ju ifrågasätta Men man ska ju helst inte ifrågasätta coachen Men det var ju precis det du gjorde Med varenda ord han sa Erik Man kan inte låta en idiot som han bara levererar Då måste man ju sätta mig ett fingerspel Får jag bara fråga, hur gamla var ni här ungefär? Ja, vad kan väl 15-16 år. Det var rebelliska jävla tonåringar. Alltså. Ja, exakt. Och okay. Erik är ju lite mer av en rebellen gemen man. Det som var då Arnolds teori för att försöka komma till bukter med Eriks ifrågasättande, det var ju att och nu citerar jag <laughs> jag ska bryta ner honom mentalt och sen bygga upp honom till och göra honom till ja vad fan världens bästa Bäst, människa. I världen, i världen ja exakt oh. och jag kan ju bara jag ville bara lägga in en liten egen åsikt där att han lyckades fan bryta ner det men alltså han han har lite strul och bygga upp det <här> <här> <här> jag vet inte har du återhämtat dig <här> går det med uppbyggnaden. jävlar det har varit allt större än jag hade tagit <laughs> Okej okay, men jag måste inflika lite grann här Som jag var ändå Jag är ju ytterst delaktig i den här historien Absolut um, I och med att det är mig det handlar om Alltså Jag hade ju inte en ens att ifrågasätta lite grann vad han gjorde Och det gillade ju inte han alls Uavhuvudtaget Att jag ifrågasatte hans så att säga auktoritet inför gruppen Och uh, Det var någon slutspelsmatch tror jag I Sanktan Eller vad fan var det Vad för någon turnering spelar liksom Ja uh, Då kan och till och med att du hade gått och bytt Hammarby, för jag vet inte. Men då, då låg vi i alla fall, vi ledde med en kasse. Det var typ fem minuter kvar. Och fick två stycken utvisningar nära en på varandra. Ja. Och han skickade in de tre sämsta spelarna vi har utan att nämna några namn. Ja. Och då ställer ja, jag mig upp och bara, vad fan håller du på med? Alltså, du, jag skiter i om du sätter in mig eller någon annan. Men alltså, du måste ju sätta in det bästa vi har. Och det var ju lite taskigt mot de som fick gå in visserligen. Men, jo, det är eh, fan ja. Det är högt i tak. Oh, ja. ja, det är högt i tak. Ja, men efter det i alla fall så... Ja, jag fick ju bänka då såklart. Men sen så tog ju han ett möte med mig och mina föräldrar. Oh, där, han, oh, där han just som du, som du, Toffe, var inne på, där han berättade. Och det här är sjukast av allt. Det är okej okay att han kan liksom stå där och peka med hela armen som Hitler gjorde liksom och inför laget, men... När han drog med mina föräldrar och är precis lika van. Han sa såhär, ja Erika, så alltså, han är bra hockey spelare. Men eh, jag måste bryta ner han mentalt i botten. Så att vi kan... Men herregud. Mina föräldrar sitter bredvid och tittar med så stora ögon. Alltså de, Vad säger Carl? Säg att bryta ner våran son. Alltså... Det är ju som man kan göra. Och sen så... Allt ja, för att sen bygga upp mig. Och då tror att jag att jag hade potential att bli... Ja, en av världens bästa hockeyspelare. Vilket vi med fasen har och inser att det kanske inte hade. <laughs> Fast det kanske var för att han misslyckades med uppbyggnadsarbetet. Det måste ha det varit det. det, måste varit det. <laughs> för att alltså, potentialen finns där. Det, det ja, bara den för... finns fortfarande där. Ja, du måste bara komma och hitta ett sätt att utnyttja den. Liksom. Det, det är det. Det, är små, det är små marginaler som gäller här ja, i livet. Ja, exakt. Spela enkelt. Men, ja, men, det... men om, om vi får släppa du måste ta röd mer <laughs> Och dumpa olig enkelt Ja Men om vi får släppa just den här incidenten så Jag tänkte ju först och främst på en helt annan Vi har ju haft en annan tränare tillsammans Och han hette ju Det ska vi inte heller säga vad han hette Men han, vi kan kalla honom för Andreas Plånberg <laughs> Ja så, så vi kommer så långt som möjligt att få hans riktiga ja. namn. Han, alltså vi, vi hade han sen vi var riktigt små. Så att jag, jag kom ju till den föreningen när jag var 12 ja. Och, Så att vi var 14-bass kanske när vi, vi hade en match. Så har vi en annan spelare i laget som heter, det jag inte heller ska nämna är som heter Jonas Krodd. Och, ja. Ja. Fortsätt, fortsätt Självklart inte hette då men, uh, ja. <skratt> ja, alltså Han var jävla på att kleta pucken Och han dribbla och fippla och sig, Fast han av någon anledning var placerad som back ja. Och uh, så hade han då tappat pucken i, Som sista gubbe tre, fyra gånger I den här matchen ja. och, och vid femte gången gilt här då så, så hade du brustit för alla i båset Men framförallt från våran tränare Andreas Plångberg så han ställer sig helt sonika i båset, skriker rätt ut i Nacka i sal där det ryms ja, ett par hundra personer, men det var kanske 50 föräldrar på läktaren. Yeah. Då skriker jag, vad kallar han, Jonas Krodd? Jag jag. Ja. Jonas Krodd, din kärla horunge! Och det blev helt tyst i hallen. Kan jag förstå att en, en, en tränare stiger till en 14-årig kille på planen? Din jävla horunge! Alltså det blev så och det kändes För mig, jag vill minnas det här som att att Alla spelarna på planen, domar, inklusive folk, ah, och folk som var på planeringen utanför stannade bara. upp ja, vad så han? Jag ekar över hela Stockholm så hela Stockholms stad stannade upp. Typ. <laughs> jag kunde känna att i Himalaya, hur munkarna bara ja. öppnade upp ögonen i sin buddha ställning bara, vad sa han? Var, var det det som hände? För jag kom och körde ryssvängar på sinken en gång kväll och du bara stannade upp alltihop måste ha varit det du, du, alltså, jag, och det, här måste vi, det här kan vi inte att Vi måste ju enbart hylla Och inte såga för ja, sånt här, här beteende jag. Ja, det oh, ja. här hylla vi Men jag, jag kommer ju inte alls ihåg alltså, Det var ju så länge sedan men Vad blev liksom påföljden av det här alla... Tioårsfängelse och... Ja, men ungefär så, Och offentlig hängning typ, alltså. ja, men alltså... Det var ju så att alla bara samlade sig Totalt förnekande eftersom man hade varit så jävla dålig Och bara, nu ner <laughs> alltihopa <laughs> Antagligen Nej, <Vem som> exakt <laughs> <laughs> Jag hörde ingenting. Ja, Nej, det heller. Sen ska jag faktiskt säga att den här Andreas Plongberg är ju faktiskt den absolut bästa coachen jag haft också. Vad mm. då? Måste säga. Ja, men det, det, det ska ju inte förringas. Men Simon, du och jag hade ju en riktig stjärna i, i Hammarby när vi var där i, i A-juniorerna. Kom ihåg han? vem är det är så många ja Ritspen turpinen ja ja han ja vad ska vi göra ska vi om fallet om då jag vet inte faktiskt nåt finsk bara ja vi kör på det ja men vi tar peka peka ja men peka i alla fall han alltså vi ska säga så jag var ju inte en av hans favoritspelare nej Milt uttryckt jag kommer ihåg en, en gång på Hovets tomma ishockey rink 6000 tomma stolar som bara gapar. Ja, under en träning och vi hade kört någon slags ja, spelövning typ där man skulle göra vissa moment och jag hade lyckats skita i hans direktiv totalt och gjort precis vartom. <skratt> Var på det jag ser någonting i ögonvrån så här Klubba svingas <skratt> långt borta Påbörjars en sving Och jag åker liksom nu På andra sidan planen På andra sidan långsidan Och jag, det är bara så sån gormas därifrån Samtidigt Då, Jag misstänker att det är självklart mig Han skriker på Men jag skiter och tittar dit För jag bara jag kör bara mitt tunnel senare Och jag orkar inte titta på honom Jag, jag, orkar, jag orkar inte med var på typ en halv sekund senare se en puck komma typ två decimeter från mitt ansikte och ta stenhårt i plexiglaset? Då har, så, då har så alltså dragit ett stenhårt slagskott rakt över hela planen, siktat på mig men missat mitt huvud med två decimeter. Åh oh, herregud. Ja, och det var men straffa den som straffas bör känner jag. Ja, ja exakt. Ja, det var, egentligen var det inte mer, mer än rätt att jag skulle ha den där i, i bakhuvudet. Det var väl ganska berättigat. Det men eh, Toffe. Ja. Ro Roligast måste man nu ännu varit där. När vi lirade borta fight uppe i Luleå. Ja. gamla del delfinen. Ja, ja, och uh, i första perren hade vi spelat skitbra. Vi låg ledda med 2-1 och sådär. Men du hade fått en så jävla stjärnsmäll. En riktig jävla sjukhusmacka. Och du <laughs> fått en riktigt tung eh, tackling. Ju. Just det. Och... Så kom vi in i omklädningsrummet efter. Jag vet inte om du var medveten om att, du hade, att det, någon, någonting var ju inte helt rätt med dig då. Alltså. Jag vet inte om du kommer ihåg det ens. du liksom? står eller första allmänhet menar du? Ja men, jo, men du, du krabblar ju tillbaka till, till, till bänken. Alltså ja, men... du, allting, du betedde ju som normal typ. typ ja, men... alltså. Fast jag, jag hade gått in i, i motståndarlagets omklädningsrum <laughs> i, i periodpausen. Och, och bara ja. så tittat mig runt och bara, nej det här stämmer inte. <laughs> och sen gått in och, sen ja. och satt mig i, i, i vårat... Ja, kransrum. så satt du där helt tyst. Och äh, pekar och började dra igång sin äh, motivations, motivationstal för att vi ska kriga oss till den här tre, med den här tre poängen som vi ändå ledde. Ja. Och mitt inne i brinnande jävla krigstal så börjar du svamla om, fan vad var det? Du jag ber, jag ber. Satt, satt och snackade med... Med, med. med Basset där va? Ja, helt, helt plötsligt när han står där som mest och bara brinner i talet. Ja, och då frågar jag Basset var det står i matchen. Ja! <laughs> <laughs> fan, trodde du att du satt på bänken? <laughs> ja. ja, det trodde jag. Du sitter och läser upp med en banan i handen istället <skratt> och bara på match egentligen. Det var så jävla kul. Fy fan. Då fick du fick ju jag vet inte, vad var som skrek typ holy sh*t den. Ja, typ <skratt> en <skratt> jävla idiot. Ja, ja, den den fick jag höra också Västerås borta <skratt> första biten. så ja kommer på pucken och, och så skulle jag ta röd Och spela enkelt och, och lägga ner Men så kommer jag typ så här, bara Jag får liksom iväg pucken typ 10 meter Då har jag gormet från båset Och så kommer jag in i båset och bara är din jävla idiot Tar du röd, du ska det vara 10 000 volt I klubban Gå sätt dig längst ner på mänk Din jävla sopa Ja men han kunde ju verkligen konstigt med att såga folk till Ja, alltså, ja men det kunde faktiskt tusen. Det som var ganska som var ganska skönt för mig då dagen efter Det var faktiskt att han Han kom faktiskt och bad om ursäkt Alltså inte nog Och sa att Ja, det kanske inte var det mest pedagogiska jag har sagt Men du måste fatta Att när, det är, när du tar det Då ska det vara 10 000 volt i klubban ja, men... Alltså det med 10 000 volt är helt underbart Det är också uttryck som alla coacher använder Ja, verkligen jag kommer också ihåg när vi är... Jag hade Torska-match med typ 7-0 hemma eller någonting. Så det skulle vara matchen en gång dagen efter. Ja, <laughs> just det. Och vi hade fått förstärkning av eh, a eh, Staffan Blomma. <laughs> ja. Och eh, vi gick vi igenom. Han, han stod där och ritade på sin, eh, sin tavla då, hur alla målarna hade gått, gått till. Ja. Så ja, första målet, ja, ah, två mot situation. Då kanske vi skulle gjort så här. Och så, så jag plötsligt så bara han rita något mä riktigt märkligt på tavlan. Och så <laughs> Så vänd på tavlan så bara, det här är en indian. Det här är Staffan Blomma. Kan man inte försvara sig mot. <laughs> Ser ni här? En indian. Ja, Han har rakt ja. en så jävla indiamacka då innan. Eller vet du det, uppbrinnelsen till målet. Då. Ja. Uffa, Erik, ja. du, du och jag har ju haft Kristoffer eh, Klyf. Eh, <laughs> <laughs> Som, som tränare i, i Nacka oh, och jag, jag kom, Ja, väst alla väder Ja, jag kommer ihåg när han var spelande coach för, för oss i Nacka Division 2 Ja, oh, nu är jag med, okej, okay, jag tänkte på en helt annan Ja, okay, oh, nu är jag med ja, Och eh, vi, vi åker till Gotland och han har tagit med sig eh, X antal juniorer som ska backa upp För det var ju många som eh, råkar få en liten i näsan Och typ mormorshamster fyllde 7 och sådär som inte kunde fylla med när det var Gotlandsresa och då fick ju några juniorer då, följa med och då har han tagit med en, en kille som heter Joel i alla fall och på, på, på båten dit så passar klyf eh, på att eh, spela av Joel alla pengarna på poker och då är han <följa> då är han, han är julle så han har ju studiebidragning så det var ju typ ja, det var ju tusen spänn som bara puff och borta där och äh, senare på matchen, matchen sen. På matchen? På matchen. <laughs> matchen sen så. så äh, Stiv spelar ju då. Också samtidigt som att han coachar. Så han spelar ju ganska mycket då. Nej, kliv, kliv. Ja, nu. <laughs> ja, han spelar ju ganska mycket <laughs> då. <laughs> och. Äh, då. Han äh, hamnar ju i lite halvkur Med någon snubbe där. Och, och det hela slutar med att nån i vårt lag får matchstraff, men domaren ser inte riktigt vem det är. Men det är alldeles uppenbart för alla i hela Hallen att det är Kliv som har fått, eller som var orsaken till det hela. Då. Men då kommer domaren fram och, och ska vara lite så här skön och fråga liksom bara ja, vem, vem var det? jag? såg inte riktigt numret så här. Var på säger, Joel, ta matchstraffet. Och då, har han, då har han suttit på bänken hela, hela matchen. Och får gå in och ta matcher för bara gå, gå ut och duscha. <laughs> <laughs> och sen, sen, sen senare på kvällen så ska vi ut och käka. Och ja käka och sen så drar några och dricker lite bärs och andra går tillbaka och typ ska, ska köpa lite godis och sådär. Och så kommer vi in på, på affären här och Joel han går tyst där och ja, säger inte så mycket. så här. Han plockar inte heller på sig några godsaker. Var på kliv frågar er. Jo, fan, ska du inte ta godis? Nej, jag, jag har inga pengar kvar. Du, du spelar av med alla pengarna. <skratt> <skratt> eh, så att, ja, man kan sammanfatta den här resan som en riktig toppen. För Jo, <skratt> Först blir av med alla pengar från <skratt> coachen och sen så får ta coachens matchchef, och sen ja, så har ni inte ens deg till att roa sig. Det... Och framförallt åka båt i åtta timmar fram och tillbaka. Ja, precis. precis. Ja, det var en fin grej. I stort där, av kliv. Han wow. verkar vara en riktigt trevlig prick. Ja, jo, men det är ju faktiskt. Ja, oh, absolut. Hockey, hockey, hockey, hockey. hockey, hockey. <laughs> Har ni sett det här uh, mtv programmet uh, Blue Mountain State? Nej. Inte? Nej. Så då får ni fan göra det. Alltså. <laughs> men... Uh, jag, är, jag följer det slaviskt nu, alltså, för det är, det är så jävla bra. ja yeah. och uh, Men innan jag berättar vad det handlar om så tänkte jag lägga fram en fråga här till er. Mm. Mm. Om, ni fick välja, om ni fick välja en sport, yeah. ett lag, i vilken liga som helst. Ni får spela på vilken position som helst. Yeah. Vad skulle ni ta då? Vad skulle ni välja? Uh... Spontant bara, va? vad skulle ni ta? Jag skulle vara... Alltså, de typ kicker in något NFL-lag som känner som alltså, är i en jättebra stad och ja, drar in duktigt med flis kicker i NFL så alltså. ja tror jag tror okay. Reservkicker, skulle jag va Reservkicker <laughs> Reservkicker? <laughs> ja, då man inte alltså man liksom får inte ens gå in på planen en gång på match liksom <laughs> alltså, det, det känns ju väldigt tråkigt på sätt att säga att välja sanda, men jag tänker oss att på... Den här filmen där han sköna britten är just den som kicker. Vad fan heter den filmen? The Replacement eller hur? Ja, precis. Där han sitter och röker på avbyta bänken med går kul mage. Och så, går han in och så dunkar han in en som kick om varje match. Och så tjänar han ju asmycket. Ja, inte i den filmen kanske, men jag kan tänka vad man gör det om man är det på riktigt. Liksom. röker en cig på väg ut i bollen, eller hur? Men jag är... Då är jag tredje kicker bakom Topper. <laughs> Ja, fan skönt att, att jag får höra det här alltså, Typ inte att man ska vara första center i eller Kings eller sånt där Nej, nej, nej, nej. Det är, fan, för, då är det ju en massa krav och skit, det orkar man inte Ja, precis För det här programmet då, Blue Mountain State Handlar om en snubbe som är backup quarterback Aha, okay. På det, det fiktionella college hette Blue Mountain State yeah. Och om jag fick välja någonting så då, jag skulle vilja leva det livet som som um, backup quarterback Så alltså. alltså, det, det är lite coolare att vara backup quarterback än kicker måste jag säga alltså. Jo, Fast det är väl, du, du får det, det, Nej, men det, det är väl mer status eller att att vara Ja ja. Du får ju den här uh, Jag vet inte fan om en kicker ens får den här collegejackan du vet som ger en immunitet <laughs> och, och <laughs> befogenhet att dra med sig uh, alla ser ju på en eller kväll. <laughs> Allt sånt. Men tänkte dig, alltså, ni säger NFL, Jag säger från college alltså. Okej. Okay. Det... För eh, tänkte alltså som, som backup quarterback så uh, det finns ju inte en regel på, på träningarna att man behöver inte att man, man tacklar ju inte en quarterback. Man, man får inte göra det eftersom det är vår lagets viktigaste spelare. Aha, vad Det är inte ens tacklad på träningen. Och om du missar en pass, då är det ju skitsamma. du kommer ju ändå inte att spela. Du kommer ju ändå... Det är ju bara bra om du missar. så slipper du spela nästa match. Liksom. <laughs> Plus att du får ta nytta av allt det här som college-livet erbjuder också. Med fester. Du kan ju vara dyngrak och komma bakis på träningen. Du kan, ja, alla cheerleader-groupies. Allting. Ja, fan. Nej, men det, det hade man ju kanske... Det har varit nog så jag rekommenderar att kolla den här serien. För det handlar om en snubbe som är så där, uh, backup quarterback på uh, riktigt stort college. Så så, så ligger du på college då för typ så här 60 000. Säg Arizona State eller någonting som är rankat etta på bästa part i skolan enligt Playboy-magasin. <laughs> Frågan är då, var, vart är degen då? Men degen är att du får, eh, fyra, du får ju en eh, collegeutbildning. Ja, ah, okej. Okay. Men du det... måste man jobba sen ju. Ja, eller så går du du blir pro sen efter du kanske jobbar kämpar lite liksom. men det behöver vi inte bruka om då liksom så ah, nej, nej. Alltså, trots att man man lever inte du fan kan du tänka framåt men trots att man är man liksom andra quarterback och man man gör alltså, man kastar inte ett kast på en hel säsonget utan man, bara, man är bara jättebakfull på varje träning ah. och krökar och röker skit mycket och det, Men, det bästa med det är också att eftersom du är på college så kan du inte bli tradad, du är nej, ju där för nej. fyra år, du kan ju vara dålig som helst. Men trots en trots det så kommer det. du få ett, ett, ett eh, provskontrakt. Ja, jag tror att du har gått på första skolan liksom, eller en division 1-skola. Ja. Okej, okay. ja. ja det Men Som, som, som ä, ett där kicker i NFL, då kan du bli tradad till den jävla sylthålen någonstans eller bli skickad till farmalaget, det går ju inte på ett college liksom. Ja, det är sant. Living the dreams, fan.